Po-po-po politika, orain, ordua etorri da, Macron bere kadira berrian ongi instalatua dela eta ara, estendira agertzen, zoin izango diren eh, bere ondoko po-po-po politika lanak politago baita hola erran ez dakite e reformak eta beste Bai, ez eh, da edo nor galere, eh, Macron eh, anzten baita kula ire horrek ilan Bon, Asteko badirudi, gobernu berriak urgentziazko egoera normalizatu nahi duela, xinpleki. Le mondek azetak adirazituenez, urgentziazko egoera integratu nahi lukeete legedi normalean lege proiektu bat balitaike, beraz, bidean dena, Defentsa Ministeritzaria Orkestoa izan dena dola biegun, aski, eta lege hortan, sartuko horita izke, gaur egun, urgenziasko egoera dela eta, onartzen diren egoera batzu. Eh? Zinez, bereziak baitira eta berezia baita momentua. Hortz, osta, eh, ostatu ez, ez, estatu indarrak, poliziak indartzen dituenak, eta giza eskubideak, isten dituenak sinmpleki perkisizio administratiboak, obligaziozko etxibizitzak sekutatezko etababbesgune inposatuak manifestazioen debekatzeak berri iruztuki Amestien internazionalak eh, salatu duena Frantziarekiko. Ekainaren hogeita batean hots hiru egun legebilzariko hauteskundeen ondotik aurkeztuko ditu ministroen Kontseiluan gobernuak beraz berri hauek do lege beria aurkeztuko du. Hots, zinegina beteko du, Robert Nuberiak, urgentziasko egoratik aterako du Frantzia. Lege di, normalen txartu, zegoera bereziak giretu behar zena, xinpleki. Teresa Meiek, ere, xinpleki adierazidu, eh? Giza eskubidean legeak aldatu behar bali madira eta murriztu eginen dugu. Terrorismoa itzarekin, Dena baimendua da. Britania handiko lehen ministroak, Londres eta Manchesterko erasuelondotik, eta uteskundean didezperan, adierazidu, xinpleki. Terrorismo agatik, suzmagariak direnen askatasun, eta mugimenduak oztopatzeko, gehiago egin behar da. Eta giza eskubideen gure legeek galarazten badigute, legeak aldatuko ditugu. I mean longer prison sentences for those convicted of terrorist offenses. I mean making it easier for the authorities to deport foreign terrorist suspects back to their own country. And I mean doing more to restrict the freedom and movements of terrorist suspects when we have enough evidence to know they are a threat but not enough evidence to prosecute them in full in court. And if, if our human rights laws stop us from doing it, we'll change the laws so we can do it. Yeah, we change the law. Legaldatzen dugu, txinpeki. Terrorismo agatik suzmagariak diren kampotarrak erresago deportatzeko neuriak. Sekatuko dituztela la dirazidu kampaina ekitaldi batean, haute Epaitegitarat Epaite gitarat jotzeko ezbada askiprobarik ere mea txua direla jakitarekin bakarik ne uriak agdaitezen proposatuko du Teresa Mayk. Eta behar eskoa bada oinarizko gizaiskubiten legeak aldatuko dituela oartarazi du txalo artean eta je, yeah, je yeah artean. Derbista utz utz huz hietz z. Normann entzen dugu laster, hau da talde bat Fred Begoeta aurkeztuko eta heut uh, Alfaroeren entzen dugu uh, ez kantuz baizik eta iritzie ememaiteko politikazte, Justuki atzuko da. Kantuz pentsatztzenitu heut elogietari laster hoienttzunen baitu. Soinda munduan hizkuntza gehienetan itzulia izan den olerki profanoa. Sogtzez, nafartagaden filologo eta den patxi orozek, larogeita biurte ditu, eta bere ikerketen arabera, zazpideun eta berrogei izkuntzetarat itzulia izan da, euskal olehki bat, Gabriel Areztirena, berak bultzaturik ere piskabat. Eh? Nire aitaren etxea, katalanez, egun maniera, egun xoz, txineraz, arabes, ala inglesez, nire aitaren etxea olehkia da munduan gehien itzulia den lerkia idoriz. ezdakit patxi oroek munduko olerki guziak begiratu dituen mainina egia zazpideunta eh, eh, behogei hizkontzetan irakurtza zure olerkia jadanik ez eh, delala geizki. Ekainaren bostean behogeita urte bete dira sendondu zela Gabriela Aresti. Pentsa, badirudi, Bibliaren ondotik tekstu hau dela gehienik itzulia izan dena. Hierogrif, hieroglifoan ere itzulia izan da. Domaia da, ala ere, eh, aitaren etxea bakarrik defenditzen duela hemen, Euskalegia erodikatzen duela erik, eh? amaren parte hartzea ahantziz, testu edera baitzen hala ere. Einaute logieta braz, nire aitaren etxea kantuarekin. Etantitik Ignatius Alfaroren iritzia. Ni daitaren etxea. De dituko dut. Otxoen kontra. Uztiziaren kontra. De dituko dut. Galduko di tut aziendak. Zoloak pinyudiak, kalduko ditu terrentak, baina defendituko dut. Armaken duko dizkidate, ta eskuarekin defendituko dut. Eskuak mostuko dizkidate travesoarekin defend dituko dut Miraitaren etxea Besori gabe zorrbaldari gabe bulari gabe utziko aute Narimarekin defend dituko dut miraitaren Azkaziak galduko da, baina nire haitaren etxeak, zutik iraunen du, nire etxeak. Otelogietan ireitaren etxea, eta hitzak hemen Gabriel Aristirenak dira, erran bezala, zazpideon eta berrogei izkuntzetan itzulia izan da tekstu eta olerkia hu, eta, badiru beraz gehienik itzulia izan den tekstua olerkia dela munduan zehar. Ez da Itzeta putz! Itzeta putz! Itzeta putz! Itzeta, itzeta, itzeta putz, putz! Itzeta putz! vocalizatako duela aveleutan proiektu online. Itzeta, putz, putz, itzeta putz, putz! Itzeta putz! Itzeta putz! Itzeta, itzeta putz! Itzeta putz! Beta putz! Itzeta putz! Itzeta putz! Itzeta putz! Itzeta putz! Itzeta Makron gobernoaren berrikuntzetan ere lan lege aldaketabat da edo lan kodearen aldaketabat. Eh? Bai, bai, hori ere ginen dalashter, ez keskatu. Udaaren berdin, hor, eh? bazterra kalme baitira. Hala ere, haipatzeko uh, blai, blai-blai gazteon telebista. Hau da ere berrikuntza bat bidean dena uh, badirudi telebista berri bat uh, pisten asiko dela. Bimilata ama bostekoa benduan hasita ama aseikoa benduan bukatuzen uh, prozesu bat, eta bat gazteraiki topaketen bukaeran eman zitzaiona eta ala, blai, pistuko da laster gazteon telebista berria izango dena. Ho beraz bideo ikusten e handuuzi berrogei segundui dauten ditue, eh? tizatzeko erraititen den bezala. Eta gazteon hon telebista, gaztek egina uh, eta badirudi la saio izango direla, hilabetean behin emittuko direnak, fikzioa, bideoklipak, mai inguruak eta late night bat. Pfft, hori. Zerrega nahi duen. Ia jakingo dute eta ikusiko gazteon telebista bat beraz blai deitzen dena eta deialdia luzatzen dute telebista hortan parte hartu nahi baduzie Akture edota soinu egile gido eta bar e, blai.gazte.tv.gmail.com erat idatziz. Itzetaputzen Fred fredbegoet gurekin eta norman behitzen entaldea orkestuko daukubena lenik, entzularen iritzian, eniauta alfaro, zuri. Egunon, gaukoan politikari buruz egin ditudan iritzian aria segituko dut. Autoskunde garaiak direla eta hainbat elehen zuzendut han, hor eta hemen. Horrek sentimendu honetara narama. Eguneroko bizian jendeak duen ekintza politiko bakarenetarikoa bosetara joan ez mugatzen dela alegia. Behin ahdura hori bete ondoan, itxoiten du eta arazoak edo oztopoak agertuz bezala kritika plazaratzen. Heneikuspondutik, jarrera aski pasiboa eta mugatua agapatzen dut. bozka, itxoin eta kritika. Jarrera, argunt alderantzizkoa den dinamika bat haipatu nahi nuke. Eta dinamika hori, sinaurien zibilizazioaren ispilua begiratu zegin nahi nuke. Bon, badakit. Eranen dizazue, bainan sinauri jendartearen antolaketa ez da zabatera demokratikoa. Hados, aski bertikala dela ere eran nezake. Bainan, sinaurien beste ahlo bat zehaztu nahi nizueke. Sinauriak usulanarekin akituak bezala ekartzen ditugu ahatik bada beste ezaugarri bat beren baitan dutena. Sinauriek, oztopoen aintzinean, horren gainditzeko duten gaitasuna aipatu, aipatuko dut. Hots, oztopoen aintzinean, elkar laguntza eta iniziatiba direla nagusi. Hainbat taldexo sortzeko oitura dute instan batean, eta ideak elkartrukatuz praktikara pasarazten dituzte, arazoen gainditzeko sedaz. Ez badabil, berriz aipa, molda edo eralda eta berriz saia. Ez dute nahoren baimenik itsoiten, iniziatiben hartzeko eta beraien arteko elkarlaguntzak ideien emulazioa dakar. Sinaurian ezagari hauek gehiago ezagutu ulertu eta gure ganatzeak ez diguke txarik eginan. Arazoa edo ostopoak ez baitira bortsaz gauza negatibo. Bainan, erronka ditugun ohituren gainditzeko, erreberitzeko edo eraldatzeko baliatu behar genituzkenak. Berk gure baitan sok daitezkean iniziatiben aintzina ere maiteko erakutsi beharko genukela pentsatzen gut. Bistandena, gure jendartean, hogelako jajera edo dinamikarik bada, izan da eta izanen dela dudarik eza. Iniziatibaz, hausardiaz eta arduraz jokatu izan da garaian ikastolak sortu zirelarik. Bai eta duela urte batzuk Notre Dame delandeko zada antolatu zelarik edo berrikiago armagabetzea aintzina eramateko bakil gileak uratxak egin dituztelarik. Adibide hauek indarra emaiten didate, bizitzako maila mailaguzietan egoerarik simpeenetan ere iniziatibaz, ausardiaz eta arduraz jokatzeko aukerak zabaltzen eta biderkatzen dituztelako. Badakigu zargelitzen zaigun egiteko, sin aurilana perspektiban, Eta mire eskai genia utal faro entzularen iritzian hemen txe, eta musikan segitzen dugu horain zretbegoet zurekin. Hori da bai, gaur, eibagalderagoaz, nozman talearen disko begiaren ezagutzera. Bira, Norman Gipuzkoak talea 2008 sortu zuten, Kepa Arrakistein gitarra joileak, Alex Ariz Nabargeta basu joileak, Gorka Bokos bateri joileak, eta beinat Narbaiza kantariak. Musikari hauek lehenago The Gominoles, Eskandalu Publiku, Electric Dolls edo Doministikun bezalako taletan ibiliak ziren. Handi Gutira, talea dan finalera iritsi zen Eta Bilbo iria pop jok lehiaketako azken faserako sailtatu. Urte berean bere lehen diskoa atera zuen. Gaur David Peñalbak gozka bokosen tokia hartu du baterian. Horleak izineko irugajen disko hau 2008an atera Norman eta 2008ko Perkins lanen jagaipena dugu. Horts, urratz bat gehiago eta leonean ibilbidean. Aski zaila da beren musika definitzea. Eritmo eta giro aldaketak maite dituztela argi da. Intentsitate desberdinekin jostatzen badak ere bai. Melodiek, post-arko ritxurako zatiekin bat egiten dute hemen. Nomintzno, primers, Vicens family edo Alfred to speak in public meselako talen bun edo, post hoc des articulatori pentsa daiteke Erituriko diskontako bederatzi kantuetan, euskara eta inglesa tartekatzen dituzte. Momentuan, kantuak bakarrik numeriko argitaratu dituzte, baina naster vinilo bat ateratzeko asmo mendute. Hainzineko diskoarekin egintzuten bezala funtsian. Tale honean eta disko honi buruzko seheta sukuziak normanhox.bandcamp.com webgunean atximane dituzue. Neraletik, berzerik ez orain goz. Heltu den asteakte usten zaituztet Norman talearen musikarekin. Orman, deitzen datan leho, Fred Berroetek orkesten zaokon milesker, ostegun arte beste kronika bat eta sasoineko asken arentzat, gainera. Laster, hitzetaputzen gure gomita Garbine, Garbine Petriati izango da, Beatokiako zuzendaria, zoin izan dira gure izkuntzarekiko urraketak bimilata masei urtean, Beatokiak biltzen ditu, behirritaren kesak, alazorionak, txosten orta zarituko gira, beraz Amar minuta barne, Mementuz Bostak Eterdi Euskal Iratietan berriak, zurekin bernadetar gaina. Atxaldeon guzieri, donibane garaziko kolegioan etzen klaserik gaur burraxo eta erakasleek protesta egindute ezpeituten nahi klaserik galdu elduden ikasturtean, laugarren eta bosgarren nean, bi klaseren estea salatzen dute. Joren ondoriua da, hoita marikasrez gorako klasera litaizkeela eta elebidun saila edo mehatsatua litaikela erektorea lekura ditea nahi lukete, hunek biarre ere zebitzea proposatu du Pauen bainan burasuek errefusatu dute mugimendua biar eta beharre zeldu den asztean segituko dute Lahzabaleko maneserdozaintzie txart kolegioa nekesiak dituzten aurgen eskolatzeko, jeb deitu klase baten idekitzea refusatzen du akademiak, sehaskak berazera bakidu horgen bere gainakzea, heldu den sartzean xa, ideklitaike eta hiru ikasle balitaizke sailohtan. Iparaldeko berrogoita jiru hautagaietari kamabostek jardetsi dute bagoaz kolektiboak igori galde, jiru pondu nagusi ziren bake prozesua presuen egoera eta frantzes estadoan azken hilabeteetan bozkatu salbu espeneko legeak, deputatu guziak edo gai guziak bakearen eta presuen egoera konpontzearen alde joan dira eta geroatik atik salbu espeneko lege behiak eskual presueri ez apikatzea Hoja ikus molde desperdinaka badira. Azkaineko gaztetxearen amargaren urte burukari, muga minak dokumentala eskainiko dute biar, ametsak zailuzek Siprerat egin bidaiaren ondotik, egin du dokumentala, hango biztaleak elgerrizketatuz, eta eskualeriko egoera politikoarekin antzekotasuna duela ikusten alko da, dokumentala biar behatzionetan azkaineko kilika gaztetxean. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak arkeztua hotshot irratzaioa. Astelenetan hotshot, daro gehi garran amarkadako musikekin. Hilabeteko lehen eta irugarran aste artez iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaixo eta ongetorriak zuria betsez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika behitza momentzen duen irratzaioa ostegunetan bidasoatak punk emankizuna eta ostiralez metal garrasia eman metal emankizuna metal garrasia ni daier eta ni brutal. Euskalirratiak euskal irratiak musika zalen irratiak euskal webgunea erreportaiak emankizunak irratia zuzenean entzun euskal irratiak.eus webgunean Eta jakin ere sari izazpietako berrien ondotik osteguna izanki. Joko po, Kiro Alemankizunaren ordua izango dela. Eta hori izango dira, senpereko erukbilariak Eta uh, lat deitzen den uh, sortu berri den taldeko araun lariak izango dira. Euskal iratietan. Itzeta putz, itzeta Inzeta, inzeta, inzeta, putuz! Princhan gain nagusiak ordu honetan Bergiarekin abiatzeko Berlintasun Berlintasuna LGTBI ELGETBI Pluche Berlintasun legea onartu du Naharroako Parlamentuak. Foru legearen alde egindute. Gero bai EH Bildu, PSN ne eta eskerra taldeek UPNek abstentziorat jodu eta PPk aldiz contra boskatu du. Uh, or, uh, Gaurko soko Bilkuan lesbiana beraz, gei biseksual, transnsexual, transgeneo eta intersexualen berdintasun soziako forulegea. Honetsi du aldaketa ekartzen du ere ikusirik nafagoko gobernua azken urtetan zen legemotak bozkatzen zituen. Berrian, behinzat gai nagusi ordu orduuntan. Oroimena sailean aldiz pardinen hitzak demokraziaren martiri, Zoidoren arabera, hau da agertzen, Jose Pardines etak hil zuen lehen pertsona izan zen 128-an, Francisco Franco-ren diktaduraren garaian, hori loturiko, elkarrizketa el edo artikulua, berrian ere mementuz, eta beste artikulu intezgarri bat, IES, ESKUTA eta DEI, deitzen dela. Izuaren edo belduraren mamual zabaltzen ari da Europan, Manxesterren eta Londresen benetako erasoak egondira, baina Turinen mila bostun pertsona zauritu dira erasorik gabeko iesaldi itxu baten. Baina zer da beldura, zer dinamika du gizataldetan, zer gatik erraiten da eskuinari egiten diola mesede, berian artikulu bat atxemango zuen hortaz. Argianalissa dira Spanen skatasuna sailean kalea guztiona da lehen muraretik urtebetera utxuneak betetzen segitzen jarraitzeko eh, festa Zumaian. orain urtebetekin inguru lehen murala markotu zuten kalea guztiona da mugimenduko kidek sumaiako herribera garrikaeko muruan ekitaldiz betetako festa eguna izan zen Ja askoa eta aurten errepikazeko asmoa dute kolore guztiak debekuen kontra izenarekin,zakit ikusten duzuen mugu hori uh, balio duzu egitea. Aldi gusiz uh, tindu berriak proposatzen dituzte aktualitateari lotu akala ez eta herriko etxak beti ezabatzen ditu eta beti gainetik beste margazki bat, gehitua da argian hemen aipa AHT-aren kontrakoa dituen txostena, Eusko Legebiltzagiarat iritxida, obeste titulu hau, tren lasterrak kalte sozial eta ekonomiko lariak eragingo dituela, ond dori oztatzen duen, ekopolen asterketa dute labek eta elak gazte izen. Multinazionalen botereak gelditu hau da beste titulu bat, iritzi bat hemen ekonomiaz, uh, Juan Mari, Aregirena, eta bestaldea, Diorik ez, Asier eta barka Laudorioak, literaturaz hemen Lander Garrorena, uh, sortzigarren irakur aldi publikoazen, Euskaraz, egintzen endaian, Lander Garroren gerratxikia irakur gai, eta Asier Etxeberria, omen zuten, ona Asier Etxeberria, oroit landergarrok la courie te chez Eta argiaren lehen azala ere agertzen dute hemen argi e, be, webgumean. Emakume guztiok matxinatu behar dugu ez batzuk bakarrik. Euskal herira etorri zen orain dela ilabete emakumeen mundu martxako nazioarteko idazkaritza koordinatzen duen Grazza Xamo eta fe, bilgune feministak maiatzaren seian antolatu zituen topaketetan itzegin zuten berarekin. Eta argian idakurgai... Aute eskundeak bestalde kaseta puntu eusen nagusi eta media bazken ere uh, elkarrizketarekin. Jeremie Farge elkarrizketa tudute hemen uh, Frantzia intsumitua edo intsumisoa alderdiko auta gaiada, bosgarren boska gunean. Erritaren haotxa entzunarazi nahi dugu ala zerdion uh, eta beraz bere elkarrizketa ikosten alduzu e bestalde ere Euskal Eda Bideak atzo lege biltzareko Inguruan egin mai ingurua, eh, ikus gai duzue, kaseta puntu eusen. Kasetari dezberdinen iritziekin beraz, hoiteraziz ere Euskali ratietan zuzenean izango girela, igande gauean zazpiak eh, terditatik eintzina, ez lehenago seite terditatik eintzina. Hey! Bestalde Euskal Herria ez da txal gai izen pean agiri bat plazaratu dute, eletan egin shootaren aldarrikatzeko eta argitasunak emaiteko media bazken hemen lehen gaietan. Eta zudeztekin bukatzeko orzantza zantzala, badirudi, hogez dudela. Gauuntako akitania berriana nagusitzen dela diote, aroik ergeleak eta hemen zudezten gainagusi gisa emaiten du alekta, iran girela bai, dirudi, ere hemen jasango dugu Hala, zerregaitean algin nuen aldetik eta Laster horren laurdematen muruan Maia Muruaga gurekin izango da, Kantuz Kantu eman kizunen bihar nori, izango duen gomita. Aurkesteko, baina lehenik, Itzeta Putzen gomitaren tenorea. Itzeta Putz, atxaldeko bostetatik seietana, Arantxa Ididarekin, Oskali Ratietan. Hizkuntza Eskubidean Deklarazio Unibertsalaren urteurena hautatu du Izkuntza Eskubidean Beatokiak urteko txostena orkesteko. Txosten osatu bat, hizkuntza Eskubideak Euskal Herrian 2000 amaseian deitzen dena erritaren xalaketak biltzen ditu txostenak gurekin Beatokiako zuzendariaden Garbine Petriati egunon. Egunon. Oroitarazteko beraz txostena hau osatzen dela, erritarek euskararen e, telefonoaren bidez edo akuilari, e, aplikazioa berriki e, aterazena eta beraz aplikazioaren bidez jakinarazten dituzten e, bizipenekin izan kesak alazorionak. Orokorki, zer erango zenuke ortengo txostenas, e, zer markatu zaitu? Bueno, ba esan genezake eh ohiko trago txarrak e, edaten segitzen dutela euskaraz bizi nei duten e, pertsonak, ezta? Eh behatokiak urterik urte egiten du herritarrek elarazitako bizipen hoiekin eh bueno, alako argazki batatera, hizkuntza eskubideen eguzari eta egia esan, ba urte batetik e, bestera e, urraketa mota asko errepikatu egiten dira, ezta? Hortaz ba, esan dezakigu oraindik ere eh, administrazio eremu guztietan eta baita eh, administrazio zerbitzuetatik kanpo ere, eremu sozioekonomikoan edo, bueno, antzemandituela herritarrak ba euskaraz eh, aritzeko zeltasunak, ba. Orduan ondorioa eh, hori da eta eta bueno, eh esan behar da testu inguru horretan ere, aintzinamenduak badirela badidela, erritarrake egiten duten aleginari esker, ba, gauzak aldatzea eta urratsak ematea ere e, lortzen dela. Mm. Hortaz, ba, esan bueno, e, genezak, bi, bi alderdi oieke do, e, usten ditu duela ba, e, aurreko egunean, e, 2000 eta hamaseiko egoerari dagokion egoera e, aurkeztu genuenean. Um, o, jakiteko, entzuleak, eh, zatika uh, banatu adatxosten hori eta administrazioka errango dugu uh, espainiari lotutako administrazioa, frantses fr administrazioari eta Euskal Autonomi erkidegoari ere. Hortoan, uh, um, ikusten dira desberdintasunak, guneka uh, alde hortarik? Bai, bueno... Eh... Ba, esaterak, bueno, guk behatokiak egiten du lan e, Euskal e, Komunitatea osoari begira, esta? eta Euskal Komunitatea administrazio ezberdinetan, edo eremu administratibo ezberdinetan dago banaturik, ezta. Alde bat ediko orda go, bueno, ordaude estatuak, bai Frantziar estatua eta bai Espainiar estatua, gero autonomia erkidegoak, e, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroako e, Erkidegoa, eta gero beste alde batetik, ba, bueno, pues ordaude, herriko eh, etxeak, edo udalak, edo mankomunitateak, edo elkargoak, anlegia, bueno, administrazio eremu ezberdinak daude ezta. Eta horietan, guztietan, antzeman dituzte erritarreke, bueno, ba, utxuneak, baina egia ba, ba, ardura eh, diferenteak edo ezberdinak banatzen direla, eta eskumen diferenteak edo ezberdinak dituzte administrazio bakoitzak, eta horietan ba, ba, arduragabeki batzutan eh, jokatzen dute zenbat eta ardurak gehiago aurdia duten eh, zerak eh, administrazio guneak, ezta. Mm Hor, -hmm. bueno, administrazio gustien seregina da herritarren eh, ongizatea eh, eh, albidetzea eta horretarako neurriak hartu behar dituzte. Et ikusten dugu ba, eh, euskal eh, istunekiko ba, askotan eh, neurriak ez direla behar bezain eraginkorrak Ba, Euskal Iztunen ongizatea bilatuko luketenak. Mm? Orduan ba, guztiak dira, guztiak administrazio publikoak dituzte bakoitzak beren eurrian euren eskumenak eta guztietan eman dituzte, e, e, antxeman dituzte utxuneak herritarrak. Ongi izatea, aipatzen duzu, erritarren eta iztunen ongi izatea. Beraz hor, gaizki izateak e, dira agertzen direnak. Zer da erritarrek e, bizitzen dutena, hizkuntza eskubide urraketak jasaiten e, dituztelarek? Zer sentimendu hor agertzen da? Bueno, ba, askotan hori ba, nahi gabea. E, Joan eh mediku consulta bat pasatzera edo da tren geltokira eta señalistika guztia eh erdara handago frantsesuztango aurrean e, eh herritarrak sentitzen duena da nolabait ere naigabea askotan amorrua beste batzuetan eta e, sentimendu goiek, herritar batzuk eramaten dituzte ba, bueno, egoera hoien aurrean zerbait egitera ezta esan bueno ba, e, zerbait egiten balin badut aukera daude gauzak alda daitezen ez badute zer egiten, ba, aukerak hutsak dira, ezta? Eta horien aurrean jokatzen du ba, modu, bueno, e, ba, esan dezakegu aktibo batean. Eta horiek dira e, beatokira jotzen duten herritarrak eta beatokiak nolabait egiten du bitartekari lana edo, ba herritarraren mm, eta dagokion administrazio edo E, Keixa hartzaile erakundearen artean bitarteari lanak egiten du eta lortzen da, astan ba, urratsak ematea eta aldaketak noitzea. Bai? Mm. Baina herritarra e, askotan hori ba, ba, gutseta sentitzen da, bere herrian eta bigarren mailako herritar gisa tratatua sentitzen da, ba, bere lurraldeko hizkuntza e, erabiltzen saiatzen denean eta horretarako ostopuak aurkitzen dituenean. Uh, Justuki asizira ipatzen, uh, Beatokiaren errola azkenen xalak eta um, berak biltzen baititu, erritarrek uh, pasarazten dizkionak. Ondotik xalak eta oiek uh, beraz, horrekin uh, zer egiten da, baitu zua dibide batzun, una jemanak ere uh, eraman dituzuen eta gauzak aintzinarazi berdin? Bai, bueno, Beatoki irafotzen duen erritarrak, ba, bueno, eh, kontatzen digu berari gertatu zaiona, Halegia joan da tren geltokira edo, edo e, joan da e, banku batera, finantzia etxe batera, eta ezin ez izan du euskaraz jardun, ezta? Horren hori kontatzen dio beatokiari, eta beatokiak aldunen neurrien egiten duena egiaztatu, gerta era hori, ezta? Kasu guztietan ez da posible, kasu batzuetan errazago da hori egiaztatzea beste batzuetan baino, baina behin hori konprobatutakoan beatokiak egiten duena da eta entitate edo finantzia entitate horrekin edo señala ardura duen erakundearekin erremanetan jarri eta jakinarazi ba erabiltzaileak edo herritarrak antzemanduen duen e, e, utzunea eta gonbidatzen du nolabait ere utzune hoiek e, geinditzera ba? eta esan bueno pos, hemen lurraldeko hizkuntzarik presentzia duina eskaintzeko gombitea egiten dio nolabait ere ezta eta behatokiak egiten du lan hori bere izenean, alegila beatokiaren izenean jakinarazten dio hori, e, delako erakundeari. E, beatokiak ez du berez kexan onim hori konartzen. E, beatokiak gure erretarra guregan ajotzen duenean guk, bueno, e, identifikatu egiten dugu erretarra, baina gero, e, datu goiek konfidenzialtasun ez pratatzen ditugu eta ez dugu erretarraren e, bueno, e, nortasunaren berri ematen, importantea iruditzen zaigulako estela hori, ez Baizik, eta urraketa egoera hori e, geinditzeko e, urratsak ematea. Eta ez e, keixa jarri duen pertsonaren izena-bizena, edo aurpegia ezaguna izatea. Orduan xat horrela jokatzen du modu horretan. Gero e, entidade horrek erantzuten bali badu, erantzun hori ba, keixa jarri duen herritarrari, E, jakin jarazten dio eta, eta bueno, pose, urratza eman balin bada edo bestelako horneurri den bat proposatu balin badio, ba, jakin jarazten dio ere edo se uh, lehen haipatu dugu ere uh, ba, justuki erritarrek uh, urraketa bat jasaiten duntelari edo izkuntza arekiko uh, Euskararen telefonoa, baina nire aplikazio bat hori beria dena ere uh, ordan uh, nola funtzionatu du akuilari aplikazio horrek Ba oso modu erraxean, gaur egun gerota ohituago gaude denok, ezta? E, tresna elektronikoekin, ba, gure bizitzako jarduerak e, betetzen, ezta? Gaur egun, ba, ba bueno, kasik etxeko e, e, erosketak ere, ba, telefonuarekin horreindu ditzazkegu, ezta? Bueno, ba, kujari telefonoetarako aplikazio bat, eta e, aplikazio hori jetxin, erregistratu, erregistratzeko bidatu baino ez dira egin. E, eskatzen, ba, izena eta e, erregistratzen ari den herritarrarekin harremanetan jartzeko bide bat, eta behin erregistratu eta zaudelarik ba, ematen du aukera behatokiarekin harremanetan jartzeko oso somorua erraxean. Ba, data automatikoki azaltzen da, gerta erazain izan den e, azaldu, aliketa eta e, sun, e, gehienekin, ezta gero hartzaileak ba, erraz identifikatu dezan egoera hori eta eta bueno, ba, bi e, teklatxo sakatu telefonoan eta gurekin oso e, modu errazian harmanetan e, jartzeko bidea ematen du. Gero ematen du aukera ere aplikazio horrek ba, norberak jarri dituen e, keixak edo zorion mezuak ba, oiei jarraipena egiteko eta baita ere beste pertsona batzu edo beste herritar batzuk jarri dituztena e, Keixa edo, edo denadelako gerta eren berri izateko ere. Eta gero, hoi guztiak sare sozialetan e, partekateko aukera ere badago. E? Orduan, oso funtzionamendu ximbliarekin, oso modesean, eta erosotasun ondiz, behatokiarekin harremanetan jartzeko bide ematen du aplikazioak. Akuilari, aku beraz, aplikazioa zoen telefonoa etan, telekargatzen aldu zuena. Berdin bukatzeko Garbine Petriati Ramesala Beatokiako zuzendaria gurekin dugu eta uh, 2006ko txostena orkestu duzu hasteuntan. 2006a ala ere berezia izan zen, uh, be, izkuntza eskubidekiko, giza eskubidekiko ere, eh, funtsian. Izkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa ere orkestu baitzen. Uh, gehiago reiten aldi gu zu protokolo Bai, bueno, ez zukeipatu duzun e, bezala xean, pasaden urtean bete ziren ogei urte, izkuntza eskubideen deklarazio unibertsala Bartzelonan onartu zenetik, ezta? Eta hor, bueno, oso modu argian esaten da, ba, izkuntza komunitate guztiek dutela eskubidea, dituztela eskubide berberak, ezta? E, Edozen izan da ere euren e, egoera edo estatus juridikoa edo euren eremu administratiboa edo egoera administratiboa edo zen izan da ere, izkuntz komunitate guztiek eta komunitate horietako iztunek dituztela e, eskubide berberak. Hori, aitortu zen, orain dela hogei urte. Horain bueno, ja, e, 2.000 mazazpian gaude, eta ja hau eta bat urte. ezta. Baina hor, filosofia eta horretan or, oinarrituta, ba pasaden urtean eh bildu ziren e, Europa mailako e, hainbat e, eragile euren eh hizkuntza gutxietako edo gutxiagotuetako ordezkarietako eh edo ordezkariak hobeki da, eta hor ba bueno e, e, lanketa bat ba, adituen e, zera e, bueno, batzorde batekin e, batera ba hizkuntza gutxiagotuak ba, egoera normalizatu batera ekartzeko neurri hartu beharko lirateke, Beti ere hizkuntza eskubideen deklarazio unibersalaren filosofia horretan oinarrituta hor protokoloak egin duena da ba 185 e, neurri jasotzen ditu ba hizkuntza edo komunitate hoietako iztunen hizkuntza eskubideak bermatzeko eh, hartu beharreko neurriak zeintzuk diren. Hor daude eh? Orduan esan dezakegu oso tresna e, e, bueno, erabilgarria eta interesgarria dela, zertarako eta bueno, e, komunitate horietako guztien e, iztunen eskubidea eta ongi izatea giza eskubidea kastenean e, bermatzeko. Eta. eta gainera oso abostasuna ondia arekin e, osatu zen eta sortu zen dokumentua da. Beraz, iruditzen zaigu aurrerantzean ba, urratsak emateko Ba, bide eta tresna egokia dela hizkun edo hizkunza eskubideak berbatzeko protokoloa. Mm. Ebe, ortset, beraz, egan Beatokiaren be txostena, joren uh, urteko uh, erritaren kesak eta zoriona, kere biltzen dituen txostena, atera berri da, Beatokiaren webgunean begiratzen alda, pentsatzen dut? Bai, ala da. O, eh? oi, Iru berikoitza Beatokia.euz e, e, webgunean, ortset, e, eskura izango da, nahi duen erindako. Hola, hortik begiratzeko Euskara telefonoa ere eta kuilari aplikazioa zuen telefonoetan eta dena hori izango da beraz mil esker zuri Garbine Petriati Beatokiako zuzendaria. Mil esker zuri eta nahi du zuen artez. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana Arantxa Ididarekin Euskal Irratietan. Eta segitzen dugu itzeta putz eman kizunean. Kantuz, kanturekin, maia muraga, txaldeon. Arra arantza. arantxa. Beronekin nuntza? Bai, bai, aritari eta baina siatzaila. Estudioan, barruan egotea, beronekin. Bo, sauna eta hori, gainera, uhirik, ez bai. da, dena ejemana. Eta aksatuko, ez da? Ez, da ez bai. biztan da ezatz. Bai, gainera, hurririk. Bai, uhirik, pagatuak ira, gainera, pentsan. Gainera, gainera. Sauna baten bents, gelitzeko. Bai. Bah. Bon. <laughs> euh, bien quand lauetan, quand souvent izango da zurekin. Baspatliko talde bat, izango dugu izpide, bihar Oskarbi taldekoak engomidatu behititugu. Bueno, Oskarbi taldeko kide bat, izango dugu gurekin, Jose Luis Preku hain zuzen ere. Taldeunek ibiluide luzea izan du, berroi tamar urte bete zituen iaz, eta berroi tamar garren urte mugakarialako ba, zuzeneko bereziak ere eskaini zituzten eta iragan irailan ere disko bat plazaratu zuten e, mendira naiz izeneko lana beraz diska aitzaki hartuta ba euskarbitaldaren e, ibilbideaz e, mintzatuko gara baita diska barruko kantoak ere aipatuko ditugu eh e, sango dugu em, taldeak betire ere herrikantu tradizionaleko repertorioko kanto hori hartzen dituela, beraien mundura ekarriz eta betire, beti sorkuntza lanak ere ekartzen dituzte disko berrietan, ba hemengoan ere hala da, herrikantutegiko pieza batzuk entzun izango dira baita sorkuntza lanak ere eta Jose Elbistrekuk hobeki oplikatuko du guztia, diska aurkeztuko baitigu eta ibilbideko ba setasunzun bait zure hemengo baitizkigu. Ado, sur de bat bakarrik edozaso se ustut somatira e, talde hortan andana asko, bat esko asko asko ja, okei ukontatu baina asko okei bat bai. edo ez bai bai gero ibilbideantzar ez dira astatu neko bai. denak eh, baina bai berri bezun bait sartu dira eta bai badira parrasta bon batekin nahiko emankizunaren zat beintzat viaje surikilan mayamuruaga eta kantu batekin agurtzen dira bai Zoi. nahi baduzu ba izenburu bera izenburuaren izenbera duen kantuarekin hemen dira naiz biljarte izanuntzak por melori gorrien gainean zua ezbiuruti entartzea maiti diren festalitanko alda Osto lego reino txella guntza Bide zigo horario inekin elduta Ixiltas un xakone beraz, kantuz, kantu eman kizunean maia garekin, eta oskarbideki duzu itzor du. Iitz eta putze eman kizuna hortan bukatzen da gaurko eta bilar uh, bilduma gaueko behatzi hontan Euskal Higatetan, haste duntako txajena, uberena eta bestiguzia. Eta berdin laru maten atxaldeko lauetan eta bean nartian, eh? Egin nahuzina, hongi posatu, seiak Euskal Higatetan.